Azken urte hauetan Kataluniar gizarteko herri mugimenduek partaidetz handiak erakutsi dituzte eta honek bide eman dio igande honetan azaroak behatzi, Katalanek beraien arabakitzeko eskubidea gauzatzera deituak egotera. Atik zaintzu demokratiko gabezia azalduz estatu Espainiarrak bere makineria poliziala judiziala eta mediatikoa martxan jarri ditu herri katalanak bere etorkizuna erabaki aldi saiesteko. Gaur modu batez katalanak sentitzen gara. Katalanek beren erabakitzeko eskubida gauzatzen badute, ez du soiliek Herri Katalanak irabaziko. Guk ere irabaziko dugu, baita demokraziak ere noski. Si jaicos subirono ariketen bitartez, gizarteak botera bereganatzeak berdintasunean eta anistasunean oinarritutako gizarte eredu berri bat eraikitzea aimenduko luke, non herrialde txikiek gure etorkizuna bermatu genezaken.